Jó estét kívánok! A Klubrádió Zenés irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti Önöket. Mint megszokhatták, ebben a műsorban hétről hétre egy költőt vagy egy írót mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és magával hozza, megmutatja azokat a zenéket is, amelyek élete vagy pályája szempontjából meghatározóak voltak. Ahogy pedig a nyár elején megígértük, most ősztől új adásokkal folytatjuk a belső közlés műsorát. Mai vendégünk már is egy olyan alkotó, aki ritkán szólal meg. Győri László költőt köszöntöm a stúdióban, Szervusz jó estét. Szervus, köszönjük, hogy elfogadod a meghívásunkat. Önszócikk című szövegedből idéznék, amiben ezt írod. Az az ember, aki most önszócikket ír, már tudja, hogy nem érdekes, mikor, hol, hogyan kezdte, milyen világból érkezett. A változások számítanak, illetve az, hogy minek van jelentősége, a művekből kiderül. Innen nézve akkor olvashatóval írád egy titkos önéletrajznak is akár? Eléggé, elégé. Gőtét szoktam mostanában olvasgatni, és másból se áll a költészete, mint ön Hát ugye, várhajtunk, diktunk, mi a költészet és mi a valóság. A valóság persze, az is, de a versek is a, azok is egy életrajzot adnak ki. Csak mindig van valami áttét, amitől egy picit megfoghatatlanabbá válik a közeliség, és ezzel te azért a költészetedben nagy távlatban is tudsz játszani. Itt a távlaton akár évtizedeket is értek, emlékeket, tehát nagyon sokszor később lesz jelentősége egy-egy dolognak. Így van, így van, igen és önjáró önjátéknak is nevezed a költészetet ugyanebből a kis De Igen, igen, azért nem igen. szabad leírni ilyen dolgokat, mert a riporter úgy, próbál úgy tenni, mintha készülne, megtalálja, és akkor szembesíti a költőt ezekkel az árzpoetika-szerű szövegekkel, igen. De nem, nem tartod igaznak most például? Az... De, de, de, de igen, igen, csak értelem meglepődtem, hogy ezt írtam. Hát Amúgy írtam. mennyire emlékszel a saját szövegeidre? A versekre jobban emlékszem, versekre. is Elég sok prózát is írok, de a, főleg a hát a versekre jobban emlékszem. Főleg, Bár a egyve, vers is volt először, és a próza később jött a pályadon. Igen, igen, a prózát egész későn. A 50 éves korom után kezdtem írni. Hogy milyen is egy Győri vers, ezt rögtön meghallhatják, ugyanis most ezzel folytatjuk a műsorunkat, hallgassuk meg az első, első verse Győri Lászlótól. Három király. Három király ballag napkeletről követi a fényes csillagot. Levásodt a korona fejükről, botjuk, az erős, már elkopott. S már annyira fényes az a bot ezer éve malkoló kezüktől, mint a csillag egy sugara ott, mely földre sújt le a végtelemből. Szobjaznak az iszonyú melektől, lábuk alatt süppedő homok. Elválik a hústól az öreg bőr, kristályos vérben kíngomolyog. Kopik a fény a vándormenettől, elkopik, de visz, visz az abot. László költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. Az előbb a Barcarollét hallottuk Jacques Offenbach a Hoffman meséjé című csodálatos operájából a Prágai Filharmonikusok és Anna Netrebko előadásában. A zenékről, mint megszokhatták, az adás végén fogunk majd beszélgetni. Én most mégis visszatérnék a kezdetekhez azokat bolygatnám egy kicsit, hogy a mikor, vagy a hol a fontosabb szerinted egy születéskor, ugye 1942-ben születtél, és Orosházán, amit a legnagyobb magyar falunak hívtak a koraiveri szociográfusok, hogy szerinted mi a fontosabb, hogy az ember mikor születik, vagy hogy hova születik? Elválaszthatóak ezek a dolgok egymástól. Hát ez, amikor, nagyon szerencsés vagyok, hogy 42 ben születtem, igaz a háború idején, egy év múlva volt a Stalingrádi csata, 200 ezer ember halálával, de ez távol, én nem voltam természetesen katona. Elmúlt fejünk fölül a háború, és nem következett egy háború. hogy békében éltem. Ezért ezt nagyon fontosnak és szerencsésnek találom, hogy hol, nagyon sokáig szenvedtem attól, hogy egy kis vidéki városban élek, és ráadásul a szüleim parasztok voltak, tehát én nekem minden nyáron dolgoznom kellett, kapálnom kellett, és innen kapaszkodtam föl, ha lehet mondani, hogy fölkapaszkodtam. Hát a rokonaim ott maradtak, illetve egyetemre mentek, akkor mezőgazdasági egyetemet, agrártudományit végeztek. Én kivétel voltam, fekete bárányén kikapaszkodtam onnan, az elte bölcsészkarára. És de én olvasó ja. gyerek volt? Na, alig vártam, hogy olvasni tudjak. Rengeteget olvastam. Szegény nagyanyám mindig azt mondta, mindig csak az a rege. A így mondta, hogy rege. Most viszont versen folytatjuk regék helyet, ugyanis következik a gyűjtögető Győri László tollából, illetve szájából. A gyűjtögető. A szekrényben... Kicsi üvegekben hány vas szavar, mennyi facsavar. A csavart a szöget gyűjtögettem, az utcán is fölföl -föl szedegettem az elolajtott szögeket. Ha leltem, nem szégyeltem, sohasem esteltem lehajolni ért, értük a porba rezzeretlen. Nem azért, mert úgy adódott ingyen, hanem mert jók, se jó elne a még a rozdás is éppen azt hiányzik. Az a rozdás, az a kicsi nyápic. Csavaroztam, deszkákat szegeltem, Fűrészeltem, csiszoltam, reszeltem, Akarat nem hiány szöggel Egy szög, egy csavar mindig, a hiányzott, kitoldottam azzal, amit járva kell veleltem, Azzal, amit a föld a kezemre játszott. Hány akarat, hány hasznos fa csavar, Fiatal voltam, milyen fiatal. Mennyi üveg, hány doboz üresség várakozik, egyszer dolgoessék, hogy teljesedjék javakkal tömötten. Még hány elveszett alattam köröttem. Egy elhullajtott akarat a földön, öngyilkosból vált ki sápattan halványan, miért, hogy én vagyok, aki megtaláltam. Lehajoljak érte, vissza sohasem jön, aki elhullatta sápattan haloványan, mint talált tárgyat leadjam soványan a legelső gyászos irodában. Ugyanaz az ablak, ugyanaz a láz, Ugyanaz az írás, ugyanaz a fej, az utca a házszám a falona jel, Ugyanaz a csengő, a gangon a rács, A liftben a gombok néhány jó tanács, Ugyanaz az ajtó, ugyanaz a szép, a nyikorgó ágy. Sem, hogy mennyi a vám A lángol az arcom a rústul szám Ugyanaz a szerelem, ugyanaz a szó A szótárban rég nem található Egy kopott szipő, egy hagyott kabát Tegnap még tükörben nézte magát Nem hittem el Szerettelek, elmentél, hát elmentelek Ugrottál, ha ugrattalak, futottál, ha a. Ugyanaz a dallam, ugyanaz a szó, rég nem válaszol a tudapozó Kényégyen egy barjónk, durottan néz rám, majd elrepül Én is lassan felejtek, de most folytatjuk az adást, Győri László költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában, az előbb Cruzik Zoltán üres a ház című Dalaszolt az ő választásába. Egy másodpercre visszatérve az előbb halott gyűjtögetőhöz nagyon érdekes volt kihallani a versből egy picit aranyánosnak a poétikáját, talán a, a, a, a térviszonyok miatt meg egy picit a József Atrilának és a filozofikusságát. Nem tudom, hogy ezek az aszociációk például most neked hogy hatnak így a vers felolvasása után. És Babics. És Babics. És Babics, ebben az időszakban nagyon sok Babicsot olvastam, és ez a, ezek a visszatérő rímek, ezek Babis emlékeztetnek, van úgyhogy hogy ugyanazt a rímet viszi végig. Ez persze véletlen volt. De mint a futószőnyek, vagy a mozgóllépcső egész különleges is van. igen, igen. Egy távlatosabb kérdéssel folytatnám, hogy ha lehet különbséget tenni a folyamatosság és a változás között mellett, akkor te hol érzed a hangsúlyt a költészetedbe? A folyamatosság vagy a változás a meghatározóbb a lírádnál? Változatosság, változatosság. Változatosság. Igen, igen. Persze senki se tud kibújni a bőréből. Egyszerűen képtelenség. Én egy időben elhatároztam. Volt idő, amikor elhatároztam, hogy avantgard verseket írok. Nem megy. Ami nem megy, nem szabad erőltetni. Úgyhogy mégis mindig van egy folyamatosság, de mindig sokszor váltottam. A, és nem is, for a formát is, Formát is, és szemléletet. Azt, főleg a, az ászpolitikai az részét, hogy mi módon írom meg azt a verset. Nagyon tapad valami tényhez, avagy úgy írom meg azt a tényt, hogy közben szépen átúszik valami általánosságba. Ezt nagyon nehéz volt megtanulnom, hogy ne ragaszkodjak a rökhöz, hanem fölemelkedjek. Talán így kellene mondanom. És ugyanakkor ne rutinál váljon, de é, is. Hát ne, És ne váljon rutinál, hát, az, de hát szerencsére mindig meg tudtam újulni. Hát legalábbis én így gondolom. Kritikusaid és méltatóid is így gondolják egyébként. Most pedig két verset fogunk meghallani, és talán ez is jelezni fogja ennek az életműnek a gazdagságát. Ékezet. Vérebek voltak a verebek egy ékezet hevével. Túlzásba vittem mindent, amit csak lehetett, mire ráeszt végre, hogy nincs igazam. Vérebek játszottak a porban, Amerre jártam valaha. A vendég. Benyit az ajtón, de köszönni nem, Hiszen családtag, dehogy idegen. Testvér? Kié? Mohos ős, unoka? Milyen rokon, miféle rokona, Hogy egyszerre a meccet poharat kiveszi, Tölt, cseveg, leragad örökre, Itt van, hozzánk tartozik, a miénkből kínál, s a bort iszik, bőfög, kicsinyel, hátba ütöget, bútort rendez, akár az üteget, lőtáblát akaszt, amit gondolunk, rokk amit gondolunk rokkantra őrzi, örli belerokkanunk, Belénk szorul a lélegzete is, áporodott lesz az is, ami friss volt a levegő, dós lesz az otthon családi mélye akár a halotton, mert itt van már a legelső halott, s jön a többi, mindenki jönni fog, mindenki meghal, zavartan indul el a túl otthonba, ha lesz még benne hely. Jönnek a törökök, pupu tevet húján, egy pupun ül alig, két pupun asszulták, két pupun a jönnek a törökök, húbjuk a turbán. papucs járja a puyogó, az Jönnek a törökök, elviszik a kurkám Török a hozomány, fog a bány a Jönnek a törökök, kati szabotárkám Sós kútban egy tali csali szava ánymány Csali szava ány. Gyert rád vár Ékes, édes, ekes ég Győri László költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. Az előbb a szélkiáltó együttes énekelte a Jönnek a Törökök című dalt, melynek a szövegét mai vendégünk írta, az zenejét pedig rostamás szerezte. Ne távoladjunk el még a költészettől, maradjunk ennél a világnál, különösen, hogy az Ékezet című előbb halott vers egy egészen banális betűnyi különbségből indul ki, ugye a verebek és a vérebek közti különbség. És ebből azt szeretném kérdezni, hogy ezek a egészen apró elemek, akár félrehallások, vetemedések, ezek mennyire tudnak inspirálóan hatni, ezek az egészen nüansznyi megfigyelések van, amikor egy ilyen banális dolog indítja el a verset? Például ennek a versnek az esetében? Hát ennek a de esnek az esetében tökéletesen. Leírtam azt a szót, hogy verebek, de tévesen vérebeknek írtam. És ebből, ír, ebből írtam. Hát lehet, nem tudom, más mit szól hozzá. Hát mindesetre ezt megírtam, és így hagytam az első változatban. És hát... No, te szes vég... erős költő vagy egyébként az nem, a fajta, aki... Nem, nem, nem, nem, nem, nem. Húha. Hát nem jegyzetelős, hát van egy nagy könyv, nagy füzetem, vastag füzetem, ami arra azt a célszolgálja, hogy oda írjam az első vázlatokat, de általában ezt sosíts a kezem kezemügyében, és ezért mindig előveszek egy géppapírt, a másik oldala esetleg tele van írva, és akkor arra írok. Hát van egy nagy titkom, egy Nógrádi kis faluban van egy kis házunk, abban van egy kis lugas, hat órakor oda kiülök, és addig írok, amíg a feleségem ki nem vál, hogy reggeli. Ott nagyon sok verset írtam. Ha kell egy üres lapot, én is fogok tudni neked majd adni egyébként. Meg a jegyzetelőst, ezt így is értettem egyébként, hogy, hogy sokszor apró módon jön össze a vers. Ó, na és körben. nagyon sokszor átírom a verseket. Nagyon sokat. Régi verseket is átírok. A következő versed, az izotob labor, vá... laborváró termében, az egy újabb vers, vagy egy régebbi? Nem régi, nem túl régi. Nem túl régi ez, Nem túl régi. Akkor most hallgassuk meg ezt. Az, az izotóp labor termében. Mind arra várnak. El vannak különítve. A falon óra tudni, hogy mikor telik le a kiszabott idő. Egy palackvíz van náluk. Szorítják aggodalmasan. Ha eljön a perc, isznak. Fél óra alatt egy litert. Két ajtó közt olykor egy halk nővér megy át. Kibírhatatlanul kattog a váró, Egy nő már nem bírja tovább, elmesél. Mindenki meghalt, mondja részvétlenül. Időnként az órára néznek, milyen lassan múlik az idő. Szólítják mosdóba, üres test kell nekik. Dermetten fekszik a szemét lehúnyja, rácsúszik a gép. költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az elővöző választásában hallottuk Erik Száti első gnosziennyét, Alexander Taro zongorázott. Az életműről most egy kicsit az életre fordulnék rá, és a változás most is itt a fő motivum, ugyanis rengeteg helyen éltél, ugye Orosháza, Hódmezővásárhely Budapest, utána pedig Salgótarján Kaposvár Tatabánya, ezeket a helyeket összeköti tulajdon, azon, hogy kettő bányászváros, az is, hogy ezeken a helyeken könyvtárosként dolgoztál. A könyvtár munkahely, vagy egy inspiráló közeg is volt a számodra ezekben az évtizedekben, vagy években, mikor ott dolgoztál? Könyvtárszakot végeztem, magyar könyvtárszakot, és könyvtáros is akartam lenni. Én nagyon szerettem a, ezt a szakmát. Szerettem az olvasóknak segíteni. Ajánlani is könyveket. Ajánlani, ajánlani, és hát, könyveket rendeltem, én is benne voltam a bizottságban mindig, és mindig hozzájutottam, soha nem utána se, amikor megyei könyvtárakban kivált mindig láttam, mi a könyvtermés. mert akkor még a megyei könyvtárak meg tudták venni azokat a könyveket, amelyeket akartak. És láttam, akkor egy szinkronban voltam a könyvkiadással. És az, az hogy ilyen sok helyen laktál például, az, az, az hát nem... Hát ez véle, véletlen. véletlen. Hát persze, hogy mit választottam, az talán nem, nem volt véletlen. Például a Tarjánban azért mentem el, azért választottam azt, mert apám, mint bányás Dógrád megyében dolgozott. És felületesen ismertem, és gondoltam, nincs is messzire Budapestől de sajnos kudarcba fulladt, mert a feleségemnek nem, nem került állás, és akkor elmentünk Kaposvárra. Kaposváron is eltöltöttem, vagy hat évet, és utána tatabányára kerültem, ahol lakást kínáltak, mert ilyen is volt. Megkérdezték, hány szobás lakása van. Mondom, egy szobás, három szobásat adunk. Elmentem oda, nem bántam meg, nem bántam meg. Nagyon jó város volt. Sok barátra tettem ott szert, és szabad voltam. Szabad voltam, egy szabad légkör volt, Fiatal gyerekek, nálam tíz éve fiatalabbak, sürögtek ott és írták a verseiket. Van, aki abba hagyta, de volt, aki egyáltalán nem, nem hagyta abba. József Attila díjas lett közülük. Szóval, mm. nagyon, Ami terül. viszont a lakásokban közös, hogy mindegyikben van kilincs, és most hallgassuk is meg akkor az egyik versedet, aminek az a címe, hogy a kilincs. A kilincs. Lelógatja a szárnyait, Csőre a zárban a kilincs. Egyetlen mozdulatra nyit, stárul a világ, a lélek is. Megbilenti a szárnyait, egyszerre kívül és belül csattantja részvényel, amint egy-egy új kéz ránehezül. Nyitogassátok szaporán. Kezetek jobban fényezi, mint a tisztító tudomány titokzatos vegyszerei. Sok vendég, több energia. Csak jöjetek egyszerre mind. Micsoda tarka orgia, Hogy szárnya az zúga Sok vendég nagyobb ragyogás, Csak jöjjetek egyszerre mind. Röpül az ajtó meg a háza, Hogy csattog a rész Fölemelem a szárnyaim, Fölemeli a szárnyait. A zárkában elég a kín, Suhogást hallok, Hogy röpít. Jóri László költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai műsorában. Az előbb Soztakovics második valca szólt, André Riő előadásában a zenét természetes vendégünk választotta, és a legvégén ezekről a zenei választásokról is beszélni fogunk. Viszont nekem a helyekkel kapcsolatban eszembe jutott Gergály Ágnesnek egy nagyon finom észrevétel a liráddal kapcsolatba, aki azt emeli ki, hogy a város látvány és a falu hangja egyaránt benne van a költészetedbe, és ezt a ezeket a különböző egymásba átlépő tereket, mint egy ilyen közösen tudod megszólaltatni. Ez nem kérdés igazából. Igen Hát ez, ez, ez nem tudatos, de hát nyilván mind a kettő bennem van és összefonódik. És egy kicsit beszéljünk a prózáról is, ugyanis eddig mindig a költészetről volt szó, mert egy idő után elkezdtél prózát írni, és azt is ebbe az ön egy nagy változásnak, vagy váltásnak tituláltad. Mikor jött a próza, és mennyire függ össze a költészete, vagy mennyire független attól esetedben? Már fiatal koromban, már 20 éves koromtól kezdve írtam prózát, de magamnak nem mertem a világgel. Nem mert, nem küldtem sehova, csak írtam, írtam. Jó úgy nagy gyakor... fiókod volt akkor. Jó nagy fiókom volt, igen. Igen, és gyakoroltam, ez gyakorlás volt, nagyon jó gyakorlás volt, de a prózát mindig úgy tekintettem, hogy tessék külön választani, a verset és a prózát. Nem lehet külön választani, de más nyelven kell beszélni a prózában. Hogyha ugyanolyan nyelven beszélek, akkor az nem lesz próza, tehát nem lehet, nem hogy kell. Tehát ilyen ellen mozgásokra van szükség gyakorlatilag, ugye, hát, vagy ellene kell menni néha adott esetben? Igen, igen. Szóval ki, ki kell iktatni a, a direkt lírát, de lírai lehet, persze lehet lírai, de vannak, vannak költők, akik egyszerűen prózát nem tudnak írni. Ilyen, ez, ez külön mesterség, nem tudom, lehet, hogy külön mesterség, Persze, hát, és Kródi, az most mit írt? Lírát írt, vagy prózát írt? Micsoda hasonlatak, hasonlatai vannak. Tehát ez 50 éves korom után mertem előállni egy régen megírt novellával, amit között az egyik folyóirat, és akkor felszabadultam, és akkor elkezdtem írni egymás után novellákat, és, sőt, hát egy könyvet is írtam, de az is novellistikus uh -huh. részletekből áll össze, hát miről? A gyerekkoromról. Amelyről annyi más műved is szól, bocsánat, Igen. hogy belét folytottam a szót, most a Napraforgó című verssel folytatjuk, és utána újabb zene jön még a belső közlés mai adásában. Napraforgó. Ki van nyilva a Napraforgó, mint hogy virít? Egyfele fordul, áhítattal néz valakit. Mintha mind egyhez imádkozna, Ki az az egy, akire minden napra forvó most rámered? Nézd a nyújtózó tömör tömböt, mikor suhansz, Milyen egyforma, egy szín sárga mindegyik arc, Egyik se másféle, mint a többi, Mind úgy virít, ahogy a másik, mint a zubbanyt úgy viselik a sárgát, a sárgát a hatalmas fergeteget, amely úgy vonul előnyen sem, mint kész Kapaszkodnánk, de mint a kórót messzire visz. Körös körül azé az élet, ki benne hisz. Ő a nap, amelyre úgy néznek ájtatos szemmel, hogy nem látják a fénye ányba tapos. Látod a sok fő egyfelé néz, úgy aszik el, meghajolva egyre sötétebb színeivel, hogy akkor se fordul el attól, akit imád, merev nyakkal őrzi a hűség mozdulatát. László költővel, költővel. A belső közlés mai adásának utolsó beszélgető blokjához érkeztünk. Az előbb Zbigniew Preissner lengyel zeneszerző lakrimozája szólt vendégünk választásában és még lesz majd egy zene, Beethoven 7. szimfóniájából, az Allegretto tétel, Leonard Bernstein és a Bostoni szimfonikusok előadásába. De most váltsunk egy pár szót magukról a zenékről. Nagyon sok vers és nagyon sok zene váltakozott. Ami mintha nekem összekötötte volna ezeket a zenei választásokat, az a groteszkség és a pátosz ezeknek az intenzív jelenléte. A pátosz, a mélabó, a szomorúság. Igen de annak egy ilyen elegáns stilizált, ilyen táncerű változata, és a fanyar ironikus, groteszk ellenmozgások, mint hogyha kicsit a lírádra is jellemző lenne ez a kettősség, nem tudom, ezzel egyet hát egyet, esze. igen, igen. Az, az iróniát szeretem, mindig szeretem iróniával keverni a komolyt, a pátos. Hajlamos vagyok a pátosra, visszafogom magam, és akkor iróniát. Vegyítek, Ezek jól ellensúlyozzák verek. is egymást, igen, azt hiszem. Igen, igen. És amúgy zenei legmindenevő, vagy mondhatjuk, vagy mindent hallgató, elég sokféle műfajt Hát nézd, amikor én Pesten persze költöztem, akkor az Illés Együttes, stb. Ez egy virágkoruk volt, egyetemisták mi, bölcsészek, eléggé lenéztük ezt. Nem lenéztük, nem foglalkoztunk vele, nem törődtünk vele. És aztán eljött, a, eljött az idő, hogy Károly Kertben bérletem volt. Zubin Méta vezényelt, nyaranként ott gyönyörű hangversenyek voltak a Zubin Métára, emlékszem, egész fiatalon ott. A, a, tehát állandó bérletem van, és azt eszem, amit adnak, de hát megválogatom persze a béletet. A Liszt Ferenc Kamara zenekar és a Fesztivál zenekar mm. hangversenyét. Szereted szeretet az élő koncerteket Nagyon és az szeretem. élő hangversenyeket. Igen, Mi igen, most igen. az élő adásunkban eljutottunk az utolsó vershez, utána még visszatérünk a csodálatos Beethoven tétellel, de most következév stílszerűen az Elköszöntek című vers Győri Győri Az Elköszöntek Szűrődtek itthon fiai, lányai, azóta egymást nem látni, a szél szerteszorta, elsodorta, vonta, elzilálta őket. Egyszer egyében, ha jönnek, kopogtatnak, aztán gyorsan elköszönnek. Az egyik erre, a másik arra, idegenek közé, keletre, nyugatra, nem rejtetlen tett utakon messze, Mentek hívásra elbűvölő neszre, Termékenyebb életre jobbra másra, Kiürítése, kiszipolyozásra, Máshová teríteni elmét, Szőni másoknak, elméjüknek sejmét, Adni másnak az elme aranyját, A drága kagylót, a gyöngyök anyját, A dicsőséget csak adni másnak, Adni tudást a távoli tudásnak, Izzadni másoknak a gyöngyöt, Akik itthon izzadnak göröngyöt, Mit is izzadnának, ha törve kagylójuk, A héjat, hogyha leroppantják róluk. Nevük a régi még nincs róluk lefosztva, De mit ér a név, ha már elorozva, Ha már olyan idegenbe olvad, Mint fán új gaj, amelyet oltottak, Más lombjába bújik a gyümölcse, másfa ölén ő érik már örökre, Nem rázhatjuk a mi kosarunkba, Kosarunk üres, fáink alja dudva. Miért a kert, ha nyáron túli őszre, Nem lesz akár egy sápatak gyümölcse? Aki fát nevelt, ásta jól a földet, Miért nem örülhet ősszel a gyümölcsnek? Fiai lányai milyen messze vannak, Már örökre csak másoknak adnak, Vagy amit adnak idáig szivárok, Telibb lesz -e tőle az itthoni árok. Utódai idegenek lesznek, Mások közé más világba vesznek. Kifosztott fa, kifosztott öregség, Neked miút már csak a betegség. Fiaid lányait ha jönnek, Beköszönnek, aztán elköszönnek. Thank you. Ludwig van Beethoven hetedik második Allegretto tételét hallottuk a bostoni szimfonikusok előadásában. Leonard Bernstein vezényelt, ez volt Bernstein utolsó felvétel egyébként. Nagyon szeretném megköszönni Győri Lászlónak ezt a zeneszámot és a többi választást is, és azt is, hogy eljött ide a stúdióba, beavatott minket kicsit költészete titkába, megmutatta nekünk ezt az öniháró önjátékot, és kicsit együtt is játszhattunk. Köszönöm Laci, hogy itt voltál, és további jó verseket kívánok. Nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lettem a Klubrádióban, amit olyan sokszor hallgatok. Köszönjük szépen. A jövő héten Martonéba várja önöket, én pedig most a hangmérnök Burger Lajos nevében is búcsúzom. Megköszönöm figyelmüket és további szép estét, őszt kívánok. A műsorvezetőt, Szegő Jánost hallották. Velső közlés Dal és szöveg első kézből.